Luka, 15-ci fəsil Bütün vergi yığanlar və günahkarlar İsanı dinləmək üçün ona yaxınlaşırdılar. Fariseylər və ilahiyyətçilər isə Bu adam günahkarları qəbul eləyir və onlarla yemək yiyir deyə deyinirdilər. Amma İsa onlara bu məsələ çəkdi. Sizlərdən birinin yüz qoyunu olsa, və onlardan birini itirsə, 99-unu çöldə qoyub itmiş qoyunu tapana dək onu axtarmazmı? Tapanda isə onu sevinclə çeyinlərinə qoyar, evə gələndə öz dostlarını və qonşularını çağırıb belə deyər, mənimlə birlikdə sevinin, itmiş qoynumu tapmışam. Sizə bunu deyirəm, beləcə də göydə tövbə edən bircə günahkara görə Tövbəyə ehtiyacı olmayan 99 salih insan üçün olduğundan daha çox sevinc olacaq. Yaxud 10 dirhəmi olan hansı bir qadın bir dirhəmini itirsə, çıraq yandırıb evi süpürərək onu tapana dək diqqətlə axtarmaz. Tapanda öz rəfiqələrini və qonşularını çağırıb deyər, Mənimlə birlikdə sevinin, itirdiyim dirhəmi tapmışam, Sizə bunu deyirəm. Allahın mələklərinin önündə də tövbə edən bir günahkara görə sevinci olur. İsa bunu da danışdı. Bir adamın iki oğlu var idi. Oğlanlardan kiçiyi atasına dedi: "Ata, var dövlətindən payıma düşəni mənə ver." Atası da varını onların arasında bölüşdürdü. Bir neçə gün sonra kiçik oğul nəyi vardısa Yığıb uzaq bir diyara yollandı. Orada pozğun həyat sürüb, var dövlətini heç puç etdi. Oğlan hər şeyini xərclədikdən sonra o ölkədə böyük bir aclıq oldu. O, körlük çəkməyə başladı. Buna görə də oğlan gedib o ölkənin sakinlərindən birinin yanında iş tapdı. Bu adam onu öz otlaqlarına donuz otarmağa göndərdi. Donuzların yediyi keçi-buynuzu qabıqları ilə qarnını doydurmağa şad olardı. Amma heç kim ona bir şey vermirdi. Onda oğlan özünə gəlib dedi, Atamın nə qədər muzlu işçisi var, hamısının da doyunca yeməyə çörəyi var. Mən isə burada acından ölürəm. Durub atamın yanına gedəcəyəm və ona deyəcəyəm, Ata, mən göyə və sənə qarşı günah etdim. Mən artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Məni öz muzlu işçilərinin biri kimi qəbul et. O durub öz atasının yanına getdi. Oğul hələ uzaqda ikən, atası onu gördü. Ona rəhmi gəldi və qaçıb onun boynuna sarıldı və öpdü. Oğul dedi, Ata, mən göyə və sənə qarşı günah etdim. Mən artıq sənin oğlun adlanmağa layiq deyiləm. Atası isə öz qullarına dedi, Tez olun, ən gözəl xalat gətirin və onu geyindirin Barmağına üzük və ayaqlarına çarıq taxın. Kökəldilmiş dananı gətirin, kəsin. Gəlin, yeyib şadlanaq. Çünki bu oğlum ölmüşdü, Yenə həyata qayıtdı. O itmişdi, tapıldı. Beləliklə, şadlıq etməyə başladılar. Atanın böyük oğlu isə tarladı idi. Qaydaraq evə yaxınlaşanda çalğı və rəqs səsləri eşitdi. O nökərlərdən birini yanına çağırıb soruşdu. Bu nədir? Nökər ona dedi. Qardaşın qayıdıb, atan da onun sağ salamat qayıtmasına görə kökəldilmiş dananı kəsib. Böyük oğlu isə hirsləndi və içəri girmək istəmədi. Atası bayraq çıxıb ona yalvardı. Amma o, atasına belə cevab verdi. Bax, neçə ildi ki, sənin üçün qul kimi işləyirəm. Heç zaman sənin əmrindən çıxmamışam. Amma mənə bir oğlağı belə heç vaxt qıymadın ki, dostlarımla şarlıq edin. Bu oğlun isə sənin bütün varını faişə qadınlara sərf edib. Amma o qaydanda sən onun üçün kökəldilmiş dananı kəstim. Atası isə ona dedi, oğlum, axı sən həmişə mənimləsən. Və bütün varım sənindir, lakin sevinmək və şadlanmaq lazımdır. Çünki sənin bu qardaşın ölmüşdü, həyata qayıtdı, o itmişdi, tapıldı,